Szomjúság Egy szövegnek járnék utána napok óta, nem lelem. A megváltásról szólt, hétköznapi megváltásainkról. Kis részletet hallottam belőle, megdöbbentő erejűt. Pontos volt. Amire akkor a szükségünk van, a megszabadításról beszélt. Előtte az olajfák hegyén végigkinlódott utolsó éjszakáról. Hol vannak a mikínjaink az övétől, És mégis, egyszer csak megérzed, önmagunk fölött aratott kis győzelmeink abban az utolsó golgotai éjszakában gyökereznek. Alig hallható panasz szavakra ébred. Gondolatai még valahol az államútvesztőiben járnak, amikor a lába már nem van a földön. Milyen hideg a parketta. Fázik. Ettől magához tér. Hallgatózik. Csönd van. Lehet, hogy csak halucinált. Kimerült érzékei csak vélték, hogy hallanak valamit, pedig nem is szólt senki. Vissza kellene bújni. A takaró alól meleg párák csábítják, emelné fel, húzná magára, Dugná vissza a melegbe a lábát, aludna végre. Odaátról megint a halk köhögés. Legyőzi a gyöngeségét, visszaengedi a papland, föláll, és a sötétben tapogatva ezen az éjszakán sokat szor benyít a szobába. Halkan nyílik az ajtó. Lassan szokja a szeme a homályt. Az ágyban fekvő, összehúzockodott test moccanatlan ziálva emelkedik a takaró, az ön öntudatlanul kapaszkodik, az ujjak szorítják a párna csücskét. Lámpát gyújt. A halk fény kivehetővé teszi a tárgyakat, de sötétben hagyja a fekhelyet. Legugol az ágy mellé, a fejük így egy magasságba kerül. Az ágyban fekvő arca csöndes, szeme lehúnyva, de a pillák rezdülnek, Innen tudja, hogy fenn van. Nincs baj. Az arc alig mozdulva nemetint. A száj rózsaszín ívén a szélek cserepesek. Vizes gézlappal megtörölgeti. Poharat fog a kezébe. Eligazítja benne a gumicsövet. Így áll egy kortyot. Tagadóan int a fej. Megmozdul egy picit. Nem. Na, a kedvemért, oda tartja a gumicsövet. A száj lassan formálja a szavakat, inkább szívószálat hoz. Ott a szívószál az éjeli szekrényen kicseréli. A fülébe suttogja, miközben a keze megsimogatja a kezét. Most már nincs kifogás, csak néhány kortyot. Keskenyre nyílik a száj, érzi-szívja a vizet, nyel kettőt-hármat. Aztán elengedi a szívosszálat. A szeme csukva marad. Az az érzése, mintha az ágyban fekvőnek nehéz súlyokat kellene megemelnie, hogy kinyissa a szemét. Az eres kéz most tapogatva a kezét keresi, odaadja. Amikor megtalálja, finom szorítást érez. A szeme akkor is csukva, amikor susog reketten. Olyan jó, hogy itt vagy. Eddig azt éreztem nem már vissza, osonna, futna, menekülne. Csak egy kis időre még, vissza a másik szoba távoli melegébe, vissza az álomba. Csak egy kis pihenést még, vízszintes nyugalmat, álomtalan álmot. Hogy elmúljon az éjszakai ébredésekkel járó nyomás a homloka mögött. Egyetlen éjszakára múljon már el belőle. Ez volt minden vágya. Egészen eddig a megszabadított pillanatig. Mi hozta a megváltást? Öt gyönge szó. Olyan jó, hogy itt vagy. De kellett előtte a fáradtságot és nyügöket legyőző erőfeszítés hogy átlátogatott az ágyban fekvő éjszakájába, a megváltás néha nem egyéb, mint a hideg padlón súranó meleg kutya egy másik szobába. Mert most meg a szavak nyomán, mint egy varázsütésre azt érzi, maradni jó. Gugolni az ágy mellett, fogni a kezét, hagyni elterülni a homályt, nézni benne az ismerős arcot, vigyázni az álmát, ahogy valamikor régen a gyerekei álmát vigyázta, és közben a békésen szuszogó kis pofikák fölött arra gondolt, mekkora boldogság és mekkora felelősen szép teher gyereket hívni a világra. Most anyja eres, csontos kezét fogja, szorítja. Lassan ernyedel a szorítás, az összekusszorodott kis test mozzanatlan. Elaludt. De ő már nem siet vissza. Ott maradt sokáig, ott üldögél, gondolatokba merülve az ágy előtt a szörnyegen. Amit keresett, a szöveget napok múlva megtalálta. Versre emlékezett, pedig nem vers volt. Pilinszki gondolatait hallotta. 1971 húsvétja előtt ezt írta. Közeledik a nagy hét, Jézus szenvedés története, mélységeinek minden gazdagságával. Az idén én Jézus tanácstalanságát, tétovaságát választanám, azt az irányvesztett tétovaságot Isten, ember, küldetés és rémület között, Amivel legemberibb, talán legemberibb tulajdonságunkat megszentelte. Ezzel a vállalásával csupán a kereszt néhány pillanata ér fel. Az a pillanat, amikor úgy érzi, az Atya elhagyta, és azt, amikor szomjas és vizet kér. De ez a pillanatokra tanácstalan Jézus az olajfák hegyén, rettegéstől kiüresedett szembogarában az alvó tanítványok látványával, a közöny békéjének örök botrányával. Számomra, ma most is, az a Jézus áll mégis a legközelebb. Igen, ő a tanácstalan Jézus az, akihez ma és most legkönnyebben tér meg képzeletem, és talál békét és megnyugvást emberi és személyes, Persze, hogy emberi és nagyon is személyes tanáctalanságom. Milyen mostoha lehetett a fű, a hely, ahová letérdelt, a sötétség, amin át a többieket kereste. Ugyanaz, szakasztottan ugyanaz az éjszaka, amiben a társak, barátai, a többiek oly édesdeden aludtak, közel a szögek és kínzószerszámok közönéhez hogy mit is érezhetett. Túl a föntieken nyilván szinte egyes-egyedül saját talástalanságának súlyát, az alázatnak azt a mély pontját, aminek megtapasztalása nélkül Isten nem emelte volna föl. És elsősorban ő, aki szeretett, a kereszt magasába, oda és azon is túl az atya öröktől széttárt, és öröktől várakozó karjai közé a világot.